Сулейман, лукаво позираючи на Ібрагіма за краю золотої чаші, розпочав те, що належало в їхній грі йому. «Упав мій погляд, полюбив красунчика араба, ох ох Хоч і араб він, але дуже вишуканий», – вмить відповів Ібрагім. Сулейман відставив чашу, притиснув руки до серця. «Я сказав, хлопчику шамуну. Чи ти з Дамаска? Ібрагім усміхаючись повільно покрутив головою Ні-ні, заперечив він Родом я не з Дамаска, а з халеба Один питає, другий відповідає Обов'язки розподілено давно і твердо Розподіл цей ще більше зміцнився після вступу Сулеймана на престол. Власне, Ібрагім своїм становищем Сулейманового улюбленця і наперсника завдячував саме тій обставині, що ніколи не давав волі своєму природному знахабнінню. Вмів стримуватися, до того ж робив це непомітно, завжди поступаючись своєму повелителеві першим місцем і всіляко навертаючи того до думки, ніби вони у всьому рівні, і ніхто з них у цих нічних бесідах не має ніяких переваг. Після дервішської пісеньки можна було б почитати щось з сороміцької поеми Джафара Челебі або з піяцьких поезій Ільяса Ревані, але починати мав султан. А коли не починати, то бодай натяком показати Ібрагіму, чого він від нього чекає. «Ти забув про мене?» – докірливо промовив Сулейман. «Я швидше забув би власне ім'я, ваша величність», – сплеснув долоні Ібрагім, щиро ображений таким докором. «Хіба може зрівнятися нудний султан з солодкою кисаєю?» – прискалив око Сулейман, навертаючи Ібрагіма до простацької грайливості – в знаходив спочинок від постійного напруження влади. Ібрагім, одним з найперших при дворі, узнав про несподіване захоплення султана рабиною Роксоланкою і тривожився з приводу того захоплення. Мама, навіть, найбільше, ніж Валіде, бо тут могло йтися не тільки про його подальшу долю, а й про його життя. Чи вже знає султан про те, що Роксолана подарована для його гарему саме ним, Ібрагімом, а коли ще не знає, то коли, від кого і як довідається. Добре, коли захоплення менеться так само нез'ясовано, як і почалося, і Сулейман забуде про малу рабиню і не дошукуватиметься, звідки вона взялася у бабу сади. А коли станеться непередбачене? Коли цей незбагненний чоловік наблизить хорем до себе надовго, зробить її кадуною. Досі Ібрагім був у руках валіде, Тепер залежав і від хурем. Аж згадає вона, як куповано її на Бедестані, як поставив він Ібрагім її у своїй ложниці, як уже віддаючи до султанського гарему запрагнув поглянути на її молоде неторкане тіло. Який Сулейман немилосердно зазрісний щодо своїх жінок, Ібрагім знав ще з Баніси. Якось побачивши, що молодий мерин пробує залізти на кобилу Шах-заде з подивом спитав у конюха Чи це випадок? Чи кінь справді може щось мати з кобилою? Грубий конюх тільки зареготав на таку наївність принца Буває, кінь справляється ліпше за жеребця А буває, і жеребець не здатен у цьому ділі замінити коня Але ж він позбавлений статі Не відставав шах-заде та не позбавлений причандалля. А як же євнухи? Спитав тоді Сулейман Ібрагіма, Ніби той мав знатися на цих речах Ліпше за природженого мусульманина. Ібрагім знизав плечима, Але в Сулеймана голова була влаштована так, Що коли вже в неї щось западало, То міцно і надовго. Він став розпитувати свого вихователя Касима Пашу, доскіпуватися, Як валашили рабі у мисрі. Звідки походив цей нелюдський звичай? При дворах перських шахів, сельджуцьких султанів і його попередників з роду Османового. А тоді звелів передивитися усіх своїх євнухів і безжально пообчищати їх від усього чоловічого, щоб не лишилося й сліду. Коли Касим Паша обережно натякнув, що не всі витримають таке тяжке випробування – Надтож є літні, отже найдосвідченіші і найвідданіші, Сулейман тільки скривився, тим гірше для них. Те саме проробив і в Стамбулі,